О, певно, пропав би А той душогуб, такий чоловік Міг затаїти другий злочин Так бачиш, великодушність заговорила З нею він почасти виправданий Бо рятував безвинного То сила іскри небесної Навіть возвірільця Я читала відтворену всю сцену нічного вбивства в парку Коли він несподівано признався Визволив Олега І знай, дочко там терези судні стали як слід. Ох, мало не забув. Тут люди потребують помочі. Їм добрий випадок. Купити хату на околиці, врятувати дітей дуже слабих легенями, бо нищиться від городського газу куряви задухи. Хто б позичив п'ять соток? Ми з старою живемо на церковні копійки, не спромоглись наскладати. Як зразу сплатити за вдаток, хата їхня. Недавно приїхали бідаки. Ніхто їх не знає, віри їм не ймуть А четверо дітей Малі і жовті, як воскові свічечки Зараз приготую чек Таїса підписала його і поклала на стіл Серце маєш, дочко, пожаліла дрібних Батьки сплатять борг за два-три роки Напишуть тобі лист Прощаюсь, дочко, живи в мирі Дякую Розвіявся присмерк, Мучив думку я рішена Священник відходить Вона довго дивиться, ніби далеко В примарність, гадаючи Що погоріло, вернути не сила Мабуть, присуд Готуватися треба до завтрашнього Зрештою знаходжу Скрикнув Зенону, виходячи Пролетіла чутка, ви знов тут Я весь город обкружив Щасливий вітати, Таїсо Ви ожили, по очах бачив Прихилився до її руки І мені мило зустрічати вас Усе змінилося у світі, як ліс після пожежі знов зелено. Власне так, коли правда розсудилася при очевидності доказів. Уже останній закид відпав після досліду у парку. Наркоман потім навіть ніж свій знайшов. Олег рятований після короткого перегляду справи. І ваша свідомість, як і моя разом, вільна від самоосуду. Закрилася прощальна сторінка з минулого. Чи почнемо новий час? Як благаю вас. Ви добрий друг, і можу довіритись, хоч боюся себе. Не в покорю свабілля, не стерпне. Ви христи, може розбити. То від болючої самоти, нема мені спокою без вас. Якби не христини, де б знайшов, але спізнився на поему церковну. Справді, просвітлений спів, як поема. Все ж я гляділа і не могла збагнути, чому обряд діє на безмисну істотку. Вона вже ручками ворушить, сміхається, а не бачить гаразд. Мені раптово чомусь душу бурею забрало. Ледве могла стриматись від Зойку. Могла б піти без сну, не знаючи часу до кінця світу. Там торкати дитя і гладити скронцю. Але, якщо зруйною все, страх незносимий, чи втримаюсь над безодною, побуду сама. Я підкорився із смутком, але повинні часом бачитися. Від сходів жіночий голос в нетерплячому оклику. «Таїсо, де ти? скоріш прийди, там тобі записка!» Походжає маляр навскуси через кімнату по відході Таїси, розмислюючися про її стан. В неї надто гострий докір собі, мов б'є негода їй з чотирьох сторін, а вона все не прощає собі, мучиться досі судовою справою, як на кострищі, не хоче ні з ким ділити муку чи не мій обов'язок бути коло неї і розраджувати, бо не доля би зламає. Вертається Таїса, і розпочатавши конвертик, читає папірець. Сердечна наша, нагадуємо про твою обіцянку бути в нас надвечір. Надіємось? Додержиш слова, ждем тебе як нашу рідну, люблячи Зінаїда і Вен'ямін. Мої добрі, не відсуралися мене як звірини, Піду, буду братись за двері їхні, як двері своєї сім'ї з каяттям на порозі. Вони піднімуть світлик серед сутінків, щоб мені вийти, щоб вийти мені з пропасти моєї. Слухняна буду, бо відчувала, як сходжу все нижче морозними східцями в сіру глибочину.